În vremea aceea a venit către Isus mulțimea ucenicilor Lui și mulțime multă de popor din toată Iudeia și din Ierusalim și de pe țări multirului și sidonului, care veniseră ca să-L asculte pe dânsul și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiste de ducuri necurate, și se tămăduiau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că putere ieșea din el și vindeca pe toți. Și chemând la sine pe cei 12 ucenici ai lui, le-a dat lor putere și tăria asupra tuturor dracilor. Și să vindece bolile, și a trimis pe ei să vestească împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Și zicea lor, cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapă de voi, de mine se leapă. Iar cine se leapădă de mine, se leapădă de Cel ce m-a trimis pe mine. Și s-au întors cei șaptezeci cu bucurie zicând, Doamne și dracii ni se supun în numele Tău. Și le-a zis, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată vă dau v stăpânire să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Dar nu de aceasta vă bucurați, că Duhurile vi se supun, ci bucurați-vă. Că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela, Isus a bucurat cu Duhul și a zis: Mărturisesc cu măție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, ca a fost bunăvoința înaintea Ta. Slavă